Erretreten erreformaren aurkaz 7000 lagunetik gora manifestatu dira Ostegunontan Baionan. Sindikatu geienek grebata mobilizazio eguna deitua zuten eta erantzunak aurrekospeng guztia gain ditu ditu. Baionako manifestazioan sektore publiko eta pribatuko langileak parte hartu dute, baita ikasleak, langabetuak, erretretadunak eta laborariak besteak beste. Mikel Iribarren LB sindikatuko kideak laborariek ere hunkituak direla azaldu diko. Ba, Laboralientzatene regimen bereziak dira, bainan bestalderat, oso desabantailatxuak, eh, behar dagoita hazi eh, emaztekien zat banabestekoa erretreta inabalin badute laborantza ibilbidegu zia, seieun eurokoa dela emazten zat, eta gizonentzat zat eurokoa gorenetik banabestekoa izan dena. Irakasguntzakon langileak ere mobilizazioan parte hartu dute. Etxagun Leire eta Marrak eskola publikoan irakasle den Mikaela entzoten ditugu. Pentsatzen dugu baldintzak e, urteetan e, oke jakotzena oke hartu direla eta oke jakotzen aldirela ohi no ez badugu zerbait egiten beraz. Biztan da oraingo erretara joitzen direnentzat baina egun batez guretzat ere. Bai, egia ja, um, ikerba Mugimendu horretan hainitza eskola etxeak direla ere, eta la hor gira er, erretretan erreforma horren er, kontra. Uh -huh. Ni o, goita sei urtetan asinizela nean, beraz, e, beho bi edo gehiago urtetan egin mahamari madaz, eta kigun oso maturte arte joan marko giren. Enediz enpresako langilasko gire bat deialdea jarraitutute. Baionako manifestazioan, Gilbert Enedizeko langilarekin egin dugu. Behala, erreformaren zat e, gude... E... Gourdes retraites enzat, ça bon on on qui est en gira ben bistek RATP SNCF qui là gira gourdes retraites gourdes chez hori, bon da, eta ce qui là est à reformaikin dedans qu'à mettre coda ben ça Bukatzeko erretreten erreformaren aurkako greba eta mobilizazio egunean elkarte eta eragile batzuk parte hartu dute. Bizi mugimenduko kideak esaterako baionako manifestazioan izan dira. Antxon, bizi mugimenduko kidea. Hor, uh, Makronek pasara zina eduen erreforma horrek zer gana edu. Ba, ergan edu galdeiten nigu gehiago lan egitea denei, azkenean hori da, eta zertarako gehiago produzitzeko eta noren aberasteko jada munduan Aberatzenak direnak direnak gehiago aberatzeko. Aberazteko. Gaurko mobilizazio egunaren ondotik, erretreten erreforma honen kontra, ekimen eta mobilizazio berriak aurrekusten dira. Izan ere gaurkoa greba protesten abia puntua izanen dela aurreratu dute.